cumprimentar a presidência, a mesa diretora, colegas vereadores, pessoas que estão na escuta pela rádio Taquara e assistindo pelo YouTube. Recebemos nessa semana aí uma grande boa notícia aí, mais uma boa notícia, de um auxílio de 1 um milhão e 100 mil reais vindo para um auxílio emergencial para o Hospital Bom Jesus. Com o apoio do nosso senador Luiz Carlos Reis, né? Também nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Que está mandando dinheiro, distribuindo para todos os municípios do nosso Brasil, né? Fomos contemplado com mais de um milhão e 100 mil para aplicar no Hospital Bom Jesus. Além das emendas parlamentares que já foi que citado, mais dos 7 milhões que vai vir também. Então, o que que eu quero dizer com isso? Podemos até fazer um questionamento, né? Como que tá vindo tanto dinheiro? Como que tá surgindo tanto dinheiro agora? Dá para se dizer, dá para se desconfiar, né, que talvez os desvios diminuíram? As propinas talvez também diminuíram com o governo Bolsonaro? E com isso sobra dinheiro, uma devolução uma devolução do dinheiro à população que a população tem direito né de impostos e tudo que a gente paga então o dinheiro existe só tem que ir para o lugar lugar correto uh, fiz aqui indicações a primeira seria a colocação de três luminárias uh, ali na travessa Wagner né depois do indo pela rs 239 de para Rolante, logo depois do depósito de Detran, entrando de, de, de, de esquerda, a RGE trocou postes ali já vem pedindo há semanas já. Eu acho que não é por falta de material. Eu sempre digo que no interior, uma lâmpada faz muita diferença. Então, eu penso que a Secretaria de Obras possa colocar aquelas três luminárias ali o mais rápido possível. Também penso o patrulhamento e uns, o ensaibramento da Rua Francisco Alves, no bairro Ideal também, aquela rua lá tá péssima, estreita, né? Uh, com valos. Que possa fazer um alargamento lá e sairá para ficar bonita aquela rua lá, que realmente a rua lá tá muito estreita. Os carros em determinados lugares não conseguem nem se encontrar um com o outro. Também eh uh, um, faço um pedido de informação aqui ao pessoal do trânsito, né, sobre um levantamento que foi feito de custos da obra de recapeamento da ciclovia, né? Eu tinha feito um pedido no passado, segundo o prefeito foi pedido um levantamento de custos. Eu gostaria de saber o custo que vai sair essa obra ali e a possibilidade de um recapeamento, que ali as pessoas transitam, para causar ciclovia ali, tá péssimo. Só quem passa ali vê quanto é ruim de caminhar na ciclovia. Então, uma obra importante que seria feita para nossa comunidade. E também estou pedindo aqui para o setor de planejamento uh, dar uma verificada na Rua Coronel de Nis. A Rua Coronel de Nis vai receber asfalto, está sendo preparada para receber asfalto nos próximos dias. E ali tem um problema ali entre a Rua Felipe Marques e Piauí, um problema antigo que eu vinha pedindo ali, canos e entupido. Hoje eu fui lá dar uma verificada naquele trecho uh, entre essas duas ruas, né? Foi feito boca de lobo nova, mas a canalização é muito fina. Eu acho que tem cano de 20 ali ou 30 e pela metade tá entupido, né? Isso ali é um problema certo nos próximos meses. Então teria que ser trocada aquela canalização ali antes do asfalto entre a Rua Felipe Marques e a Piauí, né? Porque vai dar problema, né? Então eu fiz esse encaminhamento que tirei foto, já tá anexada junto. para... Uh, para o pessoal do planejamento dar uma verificada nessas melhorias. Para finalizar, eu queria também pedir ao pessoal da iluminação as luzes acesas em nossa cidade. O pessoal questiona muito a quantidade de luz acesa que tem. Isso é uma coisa que já vem há anos. né A gente sabe que o pessoal se esforça em consertar as luminárias que estão apagada mas as que estão acesa também era importante dar uma, uma verificada nos relé Porque a quantidade é grande, o pessoal nos cobra. Quem é que tá pagando essa luz, né? Então, que o pessoal da iluminação possa dar fazer essa verificação.